כן. בהקלטות, כן. זה בעיה שלו, שנה שלא היינו סבלנו ממנה. אז עונה, כן. אז זה מעולה, כאילו, דימים, ואי, פתאום שיש איזה ויכוח כזה. שיש ויכוח בשביל זה, טוב שלא שומעים. בדיוק. אבל, אבל יכול להיות שאם מישהו שואל שאלה, אז אני צריך לחזור עליה. בזה אני עוד לא מתורגל, אבל אני מבטיח שאם תזכירו לי, אז אני אעשה את זה. אבל א', אני שמח לשמוע שמישהו מקשיב להקלטות, וכן, זאת אומרת, זו בעיה ידועה. לא, ההפך, ממש זה טוב, כי בחוק שלך, שרק אתה עובד. אה, לא, זה חוק רק לגבי, הוא לא תופס, כאילו. את זוכרת שהיינו כל פעם מנחשים. כן. מי שאלת? מה אתה למי מתאימה השאלה, ומה יכולה להיות השאלה, כי לא שמעו את השאלה, רק שמענו את התשובה. זה משחק כזה, להקשיב ולנסות לנחש. תשע חדשים. היו חדשים בדיוק, אני חושב. לא היו הרבה חדשים אצל דוד. לא היו הרבה, קצת, לא לא שמענו, זה מישהו. זה היה כשדוד היה. קיצור, בילינו עם זה שעות נעימות. אז אם למישהו יש שאלות? כן, מה זה חמש הסטנדות? זה, אם נגמור את זה, אז אחר כך. הסטנדות עומדות בתור. אז אתם זוכרים? יש לי עוד השלמה ל... למה שעשינו קודם, אתם זוכרים את שלושת מאפייני הקיום של כל דבר לפי הבודהיזם והם? אימפרלס, ו... ו... ו... כן, אז אני ממש בקצרה אסביר את זה. המאפיין אחד זה בעצם כל דבר הוא בר חלוף, כל דבר שנוצר גם נגמר. ממחשבות, דרך תחושות, דרך עצמים <בח> ב... <בח> בעולם, כל דבר. יש לו איזשהו אה, פג תוקף, יכול להיות אלפי שנים, צריך סבלנות, אבל בסוף, כל, בסוף הכל עובר. לא אתה כן. מדבר על אנשים? על אנשים <laughs> בכלל, כן. אז <laughs> זה אחד. <laughs> דבר שני, זה שום דבר, אין לו קיום בפני עצמו. אין לו, הוא לא קיים כשלעצמו. אה, וזה משלוש סיבות שאני אעבור עליהן במהירות ואני לא אסביר אותן. אחת זה כי כל דבר הוא מורכב מחלקים. השנייה זה כי כל דבר קיומו תלוי בתנאים ונסיבות. והדבר השלישי זה שכל דבר שאנחנו אה, מזהים כדבר נפרד, הוא קיים כדבר נפרד כי אנחנו בעצם במו ידינו יצרנו אותו כי למשל בין היתר כי החלטנו שזה דבר, כי החלטנו שהוא קיים. כל אחד מהדברים האלה שאמרתי זה בערך שיעור או שניים אז כרגע אנחנו uh, uh, נמשיך הלאה. אה, והדוכא זה בעצם, זה uh, אפשר להגיד, אחד המושגים הכי בסיסיים בבודהיזם, וההגדרה שלו זה, ההגדרה הבוטה שלו זה סבל, ההגדרה היותר עדינה שלו זה אי <coughs> וזה בעצם, כל דבר שנמצא על הספקטרום בין אה, אה, איזושהי אי נוחות מאוד קלה וזמנית, זה יכול להיות אפילו איזה זבוב שמזנזן לי ליד האוזן, וכלה בטרגדיה אמיתית, שמישהו שמאוד יקר לנו נגיד הלך לעולמו, או שהוא חולה מאוד קשה, כל, ה... כל הקשת של הדברים בין זה לזה, עכשיו נגיד משהו שישמעו שוב ושוב ושוב, כאב זה דבר אחד, בסבל זה דבר שני, כאב זה דבר או פיזי או נפשי, שנגזר עלינו בעצם לעבור, כאב פיזי נגזר עלינו לעבור כי אנחנו בנויים מגוף שיש לו עצבים, ואם לוחצים על העצבים האלה בצורה... בצורה מסוימת, נגרם כאב. כאב נפשי זה משהו שנגזר עלינו לעבור בגלל שאנחנו נמצאים בקשרים עם אנשים. וכשקשר כזה למשל נפסק, אנחנו בעצם קפואים לחוש כאב. מעצם בריאתנו. מה? גם כשהוא לא נפסק. גם כשהוא לא נפסק, כן, בדיוק. בתוך עצם המושג שאנחנו, זה עוד לא נכון, אנחנו אחרי זה נדייק את זה, אבל אם אנחנו נמצאים בקשר כמקובל, אז בתוכו יש כאב. סבל זה הסיטואציה שבה אנחנו חושבים שהמצב הנוכחי, כפי שהוא כעת, יכול להיות אחרת או צריך להיות אחרת. זה הופך את הכאב לסבל, וכשם שהכאב הוא מנדטורי, הסבל הוא אופציונלי. ומנדטורי. ואת הסבל... זה מנדטורי. מנדטורי זה הכרחי. שיפה. והתוספת הזאת היא תוספת שלנו, שאנחנו... מוסיפים אותה ביד נדיבה לסיטואציות שקורות בפנינו. זה מאוד חשוב מה שאמרתי עכשיו, ובעצם בודה אמר שכל מה שהוא בא ללמד זה מה זה סבל ואיך נפטרים מהסבל. אז עכשיו הסברתי מה זה סבל ואפשר להקיש בצורה אדלוגית גם איך נפטרים מהסבל. נפטרים מהסבל על ידי זה שמפסיקים להוסיף לסיטואציות בחיים את ההרגשה שהדבר היה צריך להיות אחרת או יכול להיות אחרת. אבל הגבלת... Easy זה... said, hardly done. <laughs> כן. בניגוד לתמיד, הגבלת על זה קשר לאנשים? זה קשר לחרוצים? בטח. כן, כן, <laughs> כן, כן. כל דבר. והאמת הראשונה שעבודה אמר זה שהחיים מלאים סבל. והאמת השנייה היא שכל סבל נולד מהצמדות ואם עד עכשיו זה נשמע רע אז האמת השלישית אומרת שאפשר להיפטר מהסבל והאמת הערבית אומרת איך להיפטר מהסבל, אבל עכשיו לא בארבעת האמיתות אז עכשיו כמו שאמר דורון למה אחד המאפיינים שכל דבר הוא סבל, אז לא, בוא נגיד עכשיו, בצורה מקורבת, לא בדבר עצמו, אלא שבדבר עצמו יש, יש פוטנציאל להיצמדות. זאת אומרת, אם, אפילו, אפילו יותר מזה, יש פוטנציאל לקרייבינג, כאילו לרצון, להשתוקקות. אם פה יש עוגיות שצביה הביאה והן נורא טעימות. באמת? כן. לא חשוב. <laughs> כן, כן. <laughs> ואני רוצה לאכול את העוגייה וכרגע אני לא אוכל אותה אז יש פה פוטנציאל, בוא נגיד לקרב. בדיוק. עכשיו, כמובן, א', זה סבל מהסוג המאוד מאוד קליל ב. אני יכול לכאורה לפתור אותו, <אח> אם אני אטריח את עצמי ואתכופף ואוכל אותו, <אח> או לבקש <אח> זה עוד יותר קל, <אח> אבל יש פה גם אלמנט, מה שנקרא, של טרישנה, של צמה זאת אומרת, לא בטוח שעוגיה אחת <אח> תשביע <אח> את העריף, <אח> ולהפך, <אח> יכול להיות שזה יהיה כל כך טעים שאני <אח> רוצה עוד <רוצה>. אחת. וחוץ מזה, יכול להיות שבזמן שאני אוכל את זה, אני כבר יחשוב, אוי, כמה שזה טוב, אבל אסור לי לאכול יותר מארבע. או, אוי, כמה זה טוב, אבל תכף זה ייגמר. בקיצור, כל הדברים האלה, בתוך משהו שלכאורה נראה מעשיר טוב ומספק צרכיי, יש פה פוטנציאל מאוד גדול לסבל, ובכלל, אם אנחנו חושבים על הנושא של תשוקה וסיפוקה, לפי טענת הבודיסטים, בעצם, אם אני רוצה משהו הנוצר במתח, כי המצב עכשיו הוא שאין לי את זה, כל הזמן שאני משתוקק ואפילו עושה דברים בשביל להשיג את זה, אני עדיין נמצא במתח. בשנייה שאני משיג את זה, המתח מתפוגג, והעושר או הבעיה של המתח היא לא בעצם מזה שהשגתי את הדבר, אלא מזה שבשנייה שהשגתי אותו, המתח הקודם הפסיק. עכשיו מתחיל מתח אחר. עכשיו אני צריך לשמור על זה, עכשיו אני צריך שלא יסרטו את זה, עכשיו אני לא צריך שלא יקרה לו כלום. זה מתח שנוצר מזה שיש לי דווקא משהו, ולא מזה שאין לי. מאותו דבר בדיוק, שקודם היה לי מתח או סבלתי מזה שאיננו, עכשיו אני מתחיל לסבול מזה שהוא ישנו. השנייה היחידה שלכאורה אין סבל, זו אותה שנייה שבה השגתי את זה. זה מאוד מאוד, מאוד חולף. ולכן, כל דבר בעצם מאופיין בסדר. עכשיו, אנחנו בעצם רק... דיברת הרבה על את וינימי קיבלת כן. נתגלגל, אני יודע. אם נגיע, נדבר עוד פעם. או שיש לך שאלה. לא, לא חבלתי. אה, אז אני אסביר בקצרה, כי זה לא הנושא. מה? בשיעור הקודם שהיה שהוא שולט ב... צריכה להיות הקבוצה מאוד קצרה. אם את רוצה אז תשלחי לי את הטלפון שלך, אני אכניס אותך לקבוצה ו... אז ככה, זה תמיד טוב בעצם לחזור על זה. יש ארבעה דברים שנקראים בבודהיזם רע"מ אביהארה זה בעברית צחה זה ארבעת המעלות שאין להם שיעור זאת אומרת זה ארבעה דברים או ארבעה מצבים נפשיים שעושים רק טוב הם כולם נכנסים תחת הכותרת של, של אהבה נגיד אבל אהבה זה לא מילה, זה מילה משומשת מדי והיא כבר יש לה יותר מדי קונוטציות. וארבעת הדברים הם מטא, <מטה> <מטה> שזה כאילו ידידותיות, או אהבה ממש, זאת אומרת זה האהבה, אבל אהבה שפירושה בעצם זה קבלה בלתי מותנית של האחר. ואהבה בבודהיזם זה דבר חד כיווני, זאת אומרת, האהבה הזאת שמדברים עליה זה אני אוהב אותך, אני אוהב אותו, אני אוהב אותה, אני מקבל אותך, אותך, אותו, את הדבר, את המצב, בצורה בלתי מותנית. כאמת תינוקה. כאמת תינוקה, ו... <תינוק> <תינוק> <תינוק> <תינוק> אתה לא מצפה מהצד השני שיחזיר לך באותה מטבע. ברגע שאתה מצפה מהצד השני שיחזיר לך באותה מטבע, זה כבר טרנזקציה, זה כבר עסק, זה כבר לא אבק הגדרתה באבוטיזם. הדבר השני זה... קרונה. חמלה. וזה בעצם ההרגשה שיש לנו, שאנחנו מבינים שיש מישהו בסביבה, שזקוק לחמלה, הוא, הוא נמצא במצב לא טוב, הוא סובל, אפילו אם אנחנו כבר היינו בסוף השיעור של הבודיזם, ואנחנו יודעים שהוא סובל רק בגלל שהוא <coughs> הוסיף למציאות משהו, עדיין זה לא משנה, כי מבחינתו הוא סובל, ואנחנו יכולים, או צריכים, יכולים, לגלות כלפיו חמלה, זאת אומרת, גם לקבל אותו במצבו המסכן, ראשית כל לגלות כלפיו אמפתיה, לנסות להבין למה הוא סובל, להיות איתו בסבלו, אבל לא לסבול, כי אם אני אסבול אני לא אוכל לגלות אליו ממש אמפתיה. השלישי. לגלות אבל הכוונה להקל עליו, נכון? כן, כן. השלישי מודיתה. כן. מודיתה מבחינה מסוימת זה כאילו, כאילו, ההפך מהשני, וזה מה שנקרא sympathetic joy, זה בעצם אם השני נמצא במצב מצוין, טוב, אני משתתף בשמחתו. זאת אומרת, קל יחסית לחוש חמלה כלפי מישהו שמסכן, לפעמים יותר קשה לחוש סימפטיה למישהו ששמח. אלא אם כן זה מישהו שאנחנו יכולים לזהות את עצמנו פה, ואז אם זה הילד שלי וטוב לו והוא עבר את הבחינה, אז בעצם זה מראה שאני חינכתי אותו כמו שצריך, ואז קל לי. אבל אם זה מישהו... למשל, בדיוק, בדיוק, אז זה כבר קצת יותר קשה. שלא לדבר על זה, שאם זה מישהו שאני ממש לא סובל, אז בכלל זה קשה, אבל זה כבר למתקדמים. אבל איך אתה יכול לא לסבול מישהו? לא התקדשת, עוד לא הגעת ל... אני, אני, אני, אבל אני לא בודה. עוד לא. לא, אני לא צ... אני שאלתי אם רצינו. מה? מה, מה? זה בן אדם שעדיין יש לו קרמה, ועדיין יש לו... איזה מין שאלה זאת אני לוקחת? זו שאלה מתחכמת, אנחנו נענה עליה בצורה רצינית. לא, לא, זאת אומרת... איך זה יכול להיות שאתה מסובך? אז אנחנו כולנו בדרך. מה, איך לא סובלים מישהו? לא, אני אומרת ש... בודה, נגיד, לא... אין מישהו שהוא לא סובל. אבל כל זמן שאני לא בודה, אז עדיין, בוא נגיד אחרת, יש כל מיני דרגות של אהבה שיש לי לאנשים. אני למשל, אה, אה, מוכן להודות שאני לא אוהב את ביבי. בבקשה. הנה. <laughs> לא, בסדר. אבל ההגנה, אבל הוא מוכן לסבול אותו. מה שהפריע לי זה דווקא מה שאמרת קודם. מה שאמרת קודם. שיותר קל להרגיש חמלה כלפי מישהו שסובל. נכון. ויותר קשה להרגיש סימפתיה ושמחה ודהדהדהם למישהו שכיף לו וטוב לו. ואני דווקא, לא, אני לא מרגישה את זה, אני מצטערת. אני, קשה לי מאוד עם מישהו שסובל. אני מרגישה חמלה, אבל זה לא עושה לי טוב שמישהו סובל. ומישהו שטוב לו זה עושה לי טוב וגם אם זה מישהו שאת לא סובלת אז אם מישהו שאת לא סובלת את רואה אותו פתאום נופל כן? אז את יכולה להרגיש אליו איזושהי חמלה עכשיו אני כבר יכול להרגיש אליו בסדר כאילו עכשיו הוא כבר זה אבל אם זה מישהו שאני לא אוהב הוא עוד מצליח חוץ מזה יותר קשה לדעתי כלפי מישהו שאני חושב... מחבב זה נכון כאילו מה שאת אומרת אבל שוב, הכל בעצם בסופו של דבר, מבחינה מסוימת, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, תלוי לכמה אני מזדהה איתו, זאת אומרת, כמה אני חושב שהוא חלק ממני או משהו כזה. אבל תיקחי דוגמה, מישהו שקיבל קידום ולא הגיע לו בעבודה, ואת לא קיבלת, מאוד קשה לסמוך איתו. קשה? אפשר. בעיקר יודעת שזה היה... חיבוני, כן. כל הבעיה פה זה במשפט שאת אומרת לא הגיע לו. את חושבת שלא הגיע, אה בסדר, בסדר, אי כבר, ברור, ברור, כן כן, אבל אם את עוד חושבת, לא קרה בחיים מקרים כאלה, קורים, כן, אני מוכרח להוסיף לך, תקרא את המאמר על החמלה על ביבי של אמון אברמוביץ', של מי? אמון אברמוביץ', על ביבי, כן, אמון חומל עליו, או, או, נכון, נכון, אבל עכשיו, עכשיו הוא יכול לחמול עליו. אז זה השלישי והרביעי שמבחינה מסוימת היא הגדולה מכולה אקווינימיטי עכשיו מה זה אקווינימיטי? אקווינימיטי זה קבלה של המצב כמו שהוא בלי שיפוטיות אבל בלי אדישות זה נורא מרגיש נגיד גם מישהו אומר משהו שאני לא מסכים? ברור, עוד פעם תגיד, יופי, בלי אדישות. בלי אדישות. קבלה מלאה של המצב, בלי אדישות. אבל מתוך הבנה מלאה של המצב וקבלת כל האלמנטים של הסיטואציה. עכשיו, יש אם אמרנו קודם שההבעה הראשונה, כאילו הפשוטה של הידידותיות היא כמו שאמא אוהבת את התינוק שלה בצורה בלתי מותנית כשהוא גדל זה כבר לא ככה, אבל ברגע הראשון זה ככה השני, השני זה כמו שאמא מרגישה כשילד שלה חולה השלישי זה כמו שאמא מרגישה כשילד שלה מצליח הרביעי זה תחשבי על ילד, נגיד בן עשר, שנוסע על אופניים, את מלמדת אותו לנסוע על אופניים, את רצה אחריו עם המקל, וברגע מסוים את משחררת. זאת אומרת, עדיין את בסיטואציה, אי אפשר להגיד שאתה תשעה, אבל את מבינה שהוא כבר כאילו בן אדם עצמאי, ואת מקבלת את מה שיקרה לו, בצורה בלתי מותנית. זה אקווינימיטי. עכשיו אקווינימיטי זה בעצם המצב שאנחנו רוצים להגיע אליו. של ראיית כל מה שקורה בעיניים מפוכחות, מתוך הבנה מאוד עמוקה של מה שקורה, מתוך מעורבות בלי שיפוט. לא פשוט. מה שנקרא באנגלית quite a tall order, אבל... גם מקצועיות עובדת בזה. מה זאת אומרת? כן, כן, כן. סליחה? מה זאת אומרת? מקצועיות? אה, התייחסות מקצועית לבעיה, לדבר. כן, ענייניות, בדיוק. למשל, לדוגמה, אנחנו מצפים מרופא שהוא יהיה באקווינימיטי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא יהיה מאוד בתוך הסיטואציה. הוא יעשה מה שצריך, הוא יקרא את המפה כמו שצריך, אנחנו לא מצפים ממנו שהוא יחמול עלינו, אז אנחנו לא מצפים ממנו שהוא יהיה שמח, אנחנו אפילו בוא נגיד לא מצפים ממנו באמת לא בזמן הניתוח, בזמן שהוא מדבר איתנו כן, אבל לא בזמן הניתוח אנחנו לא מצפים ממנו שהוא יהיה ידידותי, אנחנו מצפים ממנו שהוא יהיה ממש בתוך הסיטואציה ויעשה מה שצריך מתוך הקווינימיטי. איך אתה, איך אתה מתרגם הקווינימיטי? השתברות הנפש. בנפש. או התאזנות הנפש. שזה תנפש. לא התרגום האידיאלי, תנפש. אבל ככה אני מתרגם את זה. השתברות הנפש. זה לא שוויון נפש, שזאת בעצם אדישות. זה מצב שאני נמצא בתוך הסיטואציה, היא חשובה לי, אבל אני לא שיפוטי. ואני לא... ואני לא מזדהה, עם שום דבר. אבל אני כן בתוכו. מה השאלה? תשמעי. אתה מפחיד בין זמן למיטוח? לא, זהו, לא. אני מנסה איכשהו מנסח, כי זאת אחת הסיבות שהפסקתי, אז... כן. זה נקודה כן. זה אח של מה שאמרת. בן אדם יכול להיות נורא מצוי, אבל זה לא רק שהוא מתרגן זה כאילו טיפוס כזה, הוא רואה עם ידי ומצוי בביזנס, נגיד ניקח רפואה כזה, ואז כשיש סיטואציה שהוא אמור להיות באיזה רגשית, הוא לא מסוגל, כי בעצם היכולת שלו להיות בהשתגרות נפש רק נובעת מאיזה יכולת אנליטית שלו, אבל הוא לא יודע להתנתקות. בסדר, אז זה מה שאני אומר, יש הבדל, נגיד, כאילו, בזמן ניתוח ולא בזמן ניתוח. לא, ברור, אבל אני שואלת, אם ניקח את האיקס, את הבן אדם, כן, וזה לכאורה הוא בהשתוות נפש, כן. שהוא מנתח את כן. פשוט האישיות שלו, הוא נורא נורא, נורא ענייני, לא, לא, לא, הסיטואציה, זה לא בגלל שהוא מתרגל בודהיזם, אולי כן, אבל הסיטואציה היא אחרת, זאת אומרת, בעצם בבודהיזם, מבחינה מסוימת אין חוקים, והחוק היחידי, שכמו שנגיד, מה זה פעולה נכונה? פעולה נכונה, מתאימה למצב, זה פעולה שמתאימה למצב, נכון. אז כשאתה נמצא בסיטואציה, למשל, שבן שיחך הוא נטול הכרה, כי נתת לו הרדמה, אז אין שום סיבה בעצם שתחמול עליו, ולהפך, אם תחמול עליו, זה כבר יש פה איזושהי אה, אה, אה, תחושה, או איזשהו set of mind, שיכול להפריע לך. לעומת זאת, אם אתה מדבר עם בן אדם, אז אם הבן אדם סובל, אז באופן טבעי אתה תעבור למוד של קומפשן. אם הבן אדם עולז, אתה תעבור למוד של ג'וי, של סימפטטיק ג'וי. אם הבן אדם, בואו נגיד, כאילו קצת מסובך, אבל אם אתה חושב שהוא זקוק לחיבה, אז אתה תיתן את הידידותיות, ואם אתה חושב שהוא לא any of the above, אז אתה תהיה באקווינימיטי. מה זאת אומרת אתה תהיה, אתה תהיה בהקשבה מלאה, ואתה תהיה בקבלה מלאה של כל מה אז זה... אז ריינג' עצום. נספק. בטח, כן. אבל מה שאני לא פה במליאה זה שאם אתה... ניתוח, ואיפה אתה משתמש לגבי... כן. זה משהו שהוא סט של כללים. כן. כן. כן. כן. כן. כן. כן. זה דווקא מצב שהוא... הם קיימים איתי לא, אבל נגיד... לא, לא, אבל נגיד שבן אדם, נגיד שבן אדם רואה, סתם, אני אתן דוגמה בזה, בן אדם מנתח מישהו ויש פתאום דם, נכון? סביר. משהו קורה. אם מישהו נורא מתרגש מהדם הזה והוא נורא מרחם על הבן אדם שזה, הוא אז הוא לא יוכל לנתח כמו זה, שצריך. זה כאילו דתי... החלק הקטן. כן. איפה כן. נמצא את פנימית כל המערכת יחסים שיש אינטראקציה, אנרגטית, כן. שם, שם אז... פחות מפחנה, לא בניתוח שאתה עכשיו, כששני אנשים הם באינטראקציה לכאורה שווה. Okay. שדו, אז, אז בואי אני אגיד לך בדיוק. לא בין... לא אז בואי אני אגיד לך בדיוק. בין, בין, <laughs> כאילו, אם, <laughs> אם הבן אדם שממול כרגע, הוא לא זקוק לשום דבר. <laughs> יש מצב כזה? בוודאי, <laughs> אני, <laughs> אני מקווה. <laughs> <laughs> אני לא זקוק לשום דבר כרגע. ובטח לא ממנו. קיבלתי את המים שלי. לא, לא. אנחנו, רגע, רגע, אנחנו צריכים, אבל בואי, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. להגיד אם אני לא זקוק לשום דבר זה נשמע לי שיא הה... רגע, רגע, רגע. וצהירה גאווה, אני אומרת. לא, לא, השאלה, השאלה כמה, השאלה כמה מהדברים שהבן אדם שמולך זקוק להם, את יודעת שהוא זקוק להם, וכמה זה השלכה שלך, שאת חושבת שעכשיו, במצב הזה, הוא זקוק לזה וזה. זה מאוד חשוב. זה עכשיו, עדיין זה לא שאלת זה שאלת. משנה לגמרי, בגלל שכמו שנגיד אייל אמר הבוקר, אם לא בטוח שהבן אדם צריך את הסיב... את, ה... את, ה... את... את חושבת שהוא צריך את העצה שלך, כן? אבל יכול להיות שהוא לא, ביקש ממך. לא. אז את מ... מ... משערת שהוא צריך את העצה שלך ואת תתני אותו. לא, אבל עכשיו, זה מצמצם את לא? כן. זה קצת בעייתי מהספאנות. נורא בעייתי. מה זה בעייתי? זה הדין, זאת אומרת, זה כן. לא straight forward, ברור, ברור. זה לא מלוכים את כללים אתה... ש... נכון, בסדר, כן. אבל שואלים שאלות, אני, כן. כאילו... אני אבל לא, אני לא ממש מתייחסת לשום דבר קונקרטי. אבל את לא ח... חייבת. עצה. לא לצורך שוט עיצה, לא, לצורך אלא לדבר הזה שנקרא אינטראקציה בין אנשים, אני כן. לא צריכה להביא את זה. ואיזה אינטראקציה בין אנשים, אוקיי, אקווינים איתי יש לו מקום, אוקיי, אז בואי לי... אני אגיד לך, לא בהתייחסות לסיטואציות, זה אני בסדר. מבינה לגמרי, אוקיי, בסדר, אז בואי נגיד שני דברים, אם את מדברת על מישהו שהוא קרוב אלייך, אז רוב, רוב הזמן את בעצם צריכה להיות בידידותיות, זאת אומרת במטא, לקבל אותו, אוקיי. אבל בואי נגיד שאת את, את, את נמצאת באינטראקציה, לא יודע מה, אם מישהו שמכניס לך דלק לאוטו, את עוצרת בתחנת דלק, את יודעת מה יותר טוב מזה? עם מלצר, מלצרית. בא מלצר וזה... עכשיו, אם את באמת ככה ב, ב, ב, במצב רוח ממש טוב, אז בסדר, תהיי ידידותי. אבל מה? כי לא תמיד הוא רוצה את זה, כי את לא תמיד, המלצר אולי הוא בכלל אין לו כוח בשבילך. לא, הם תמיד רוצים. לא נכון. נגיד שלא נכון. מה זה נקרא מישהו שלא רוצה את זה? מה זה נקרא מישהו זה? לא חסר לו עכשיו שום דבר. הוא בכלל עסוק במשהו אחר. עדיין הוא רוצה שתהיה נחמדת. רגע, רגע, רגע, אבל את... לא, לא, לא, השאלה האם את נחמדה אליו בשבילך או בשבילו? כל מה שאתה עושה זה בשבילך. רגע, רגע, רגע, אם זה בשבילך, אז אתה צריך להתאים את זה למצב. כי אתה רוצה להרבות ידידות בעולם. סליחה על הדרמה. בסדר, בסדר. אז אתה, בוא, בוא, אני אגיד עכשיו משהו שהוא טיפה חריף, אבל זה חשוב להגיד אותו מבחינה מסוימת. ושוב, אני קצת, אני קצת כאילו מקדים את המאוחר, אבל מבחינה מסוימת אנחנו צריכים להיות ידידותיים כאילו כל זמן שאנחנו בדרך שאנחנו עדיין חושבים שהמצב צריך להשתנות למשל שהעולם צריך להיות יותר ידידותי או שאנחנו צריכים להיות יותר חברותיים אם אנחנו נגיע לאיזושהי נקודה שנבין שזה המצב וזה בסדר אז אנחנו יכולים להיות או ידידותיים או באקווינימיטי, תלוי במצב, האם באמת הסיטואציה דורשת ידידותיות או שאפשר להיות באקווינימיטי. אני יודע שזה לא, זה אולי לא כל כך ברור, אבל יש, בואי נגיד דבר אחר, בסדר? את יודעת מה? אמנם זה נכון שאת דיברת על יחסים בין אנשים, אבל תני לי רגע להגיע לסיטואציה אחרת שאין אנשים. זאת אומרת, את נמצאת מול מראה מרהיב, את מול מפל מים, משהו כזה, האם שמה זה מוצדק? עכשיו, את יכולה להגיד, אני נורא רוצה להיות ידידותית עם המפל, למה לא? אבל אין צורך בעצם, אין לו, לפחות לפי הבודהיזם, כאילו אין לו ממש נשמה. <laughs> אז את נמצאת באקוינימיטי. האקוינימיטי זה בעצם המצב דיפולט שאת נמצאת בו. אם, אם עכשיו ושוב, אני חוזר בכל אופן ואומר, לא כל הזמן הצד שגנגד צריך עידודותיות. אנחנו בעיקר צריכים עידודותיות, לתת. הצד, זאת אומרת, או בוא נגיד ככה, נדבר טיפה על ה-intention, כאילו, למה אני רוצה לתת עידודותיות? האם זה בגלל שאני רוצה שהצד השני יהיה עידודותי כלפיי, או לא? גם וגם זה אומר שלא בדקתי את המצב שלי עד הסוף. בכל שנייה ושנייה יש לי בעצם מוטיבציה מובילה אחת. לא, התכוונתי שיש סיטואציה... בסדר, אוקיי, אז ברור שבסיטואציה שהבן אדם... אז בסדר, אז אני לא מדבר על הסיטואציות שבהן אני נותן ידידותיות בשביל לקבל ידידותיות. אני מדבר, רק שנייה, אני מדבר אני מדבר על המצב שבו אני נותן ידידותיות שלא על מנת לקבל בחזרה. מה זה ידידותיות? בעצם זה קבלה, שוב, זה, זה, זה, זה קבלה כאילו עם סימן של פלוס. אבל זה לא, זה <קלימטי> זה קבלה, <קלימטי> זה קבלה <קלימטי> בלי <קלימטי> סימן. זה לא משהו... בטח שלא, הכל, הכל, הכל, פה, כל הדברים האלה, הם דברים פנימיים. אבל בדיוק בגלל זה השאלה עולה ביתר שאת, כאילו, נסה לחשוב, רק דווקא שנייה, אגואיזם, אוקיי? האם יש מצב שאתה נמצא פה לאיזשהו בן אדם, שלא היה יותר נחמד, לא חובה, שלא להרגיש זה טרנזקציה. את אומרת שאם אני לא ידיד אותי, הוא לא ידיד אותי כלפיי. לא, את אומרת, אדם עצמו. כן. באיזה מצב, אני לא יודעת, ואני לא מזהה את זה. הוא כאילו נבחר בין תחומים שקורה בהשתתפויות של אדם שמולו, לא משנה מה, זה שנותן לו דלת. יהיה פלוס כלפיו בכוויית תמיד? אני כלפיו או כלפיי? לא, לא. אז כאילו, אני דווקא אני כלפיו? לא מבין, לא איזה אדם את מתקדמת בתוך החיים שלו? אומרת לעצמך, אני לא אומרת שאם זה יהיה זה בסדר גמור, אבל שאת לא תעצית רגע, רגע, חשוב מאוד, חשוב מאוד, מה שאמרת שאתה מדברת על אדם אני צריכה להחליט על עצמי, אני לא יכולה להחליט עליו, אבל לא... אבל כל הרעיון הוא שאני לא אגיב לאדם. תני לי לענות בבקשה. תני לי לענות. האם, תראי, יש פה שאלה מאוד מאוד בסיסית, והיא, האם אני מפקיד את אושרי בידי מישהו אחר? רגע, רגע, תני לי. רק שנייה, אני אתן לך. האם אני מפקיד את אושרי בידי אחר? וזה במקרה הכאילו קצת קיצוני, האם באמת אכפת לי מה הוא חושב? אז אני רגע את זה. זו שאלה, אני בכוונה את זה דרך אגב, מה שאני באה ואומרת, אבי, בהבנה הזאת, להפך, למה שאני באיזשהו מצב אהיה כלפי אדם, אם אני יכולה לדחור? כן. כשאני יכולה להיות כלפיו בידידותי. אני או הוא? אה רגע אבל קודם אמרת הוא. לא כי רציתי להגיד שבגלל שאתה רוצה להיות בחמלה ולפני כלפי העולם אז אתה שואל את עצמך גם אתם לא יודעים. זה לא דבר אחרת. באיזה מצב, כי מה שאתה תבחר להיות באקוינימית אם אתה יכול להיות באקוינימית אם אתה יכול להיות באקוינימית כלפי אדם בעולם כי למשל כי נגיד לה כי אם הבן אדם השני לא צריך את זה. עכשיו הוא לא צריך את זה. זה אני יודע, בגלל זה אני חוזר אני לזה. את... אני את, את... אני לא את, כמו שאומרים, זה את... זה לא את... משהו שיוצא החוצה, זה פנימי שלי. כן. הוא לא יודע אם אני ככה או כן. אבל לי זה נעים להיות ככה. ואם אני יכולה... אז אני לא מה זה... רגע, רגע, רגע. אז בואי נגדיר בדיוק. מה זה לי... מה זה הככה הזה, ומה זה הככה הזה? שניהם, תניבית, שניהם, 아, שניהם, שניהם, שניהם, ק... שניהם, שניהם קבלה של השני, okay. שניהם, okay. קבלה, שניהם קבלה, של השני, אבל השאלה, תמיד, תמיד, בידידותיות, יש איזושהי ציפייה לגומלין. אני אמרתי לא, אם כבר אין לגמרי אז זה אקווינים איתי, זה קבלה מוחלטת, תמיד בידידותיות, בגלל זה ידידותיות, זה ההבדל בעצם, או, או, או נגיד אחרת, יש איזה, בוא נגיד זה מאוד עדין אבל, יש כאילו איזושהי ציפייה להמשך של היחסים מה יקרה בעוד רגע? מה יקרה בעוד דקה? מטא זה לא מי ייתן וכל הייצורים החיים יהיו פטורים מסבל. אנחנו מייחסים לזה תקווה לגבי האחר. כן. זה רק בסדר. יש איזשהו, זאת אומרת, יש איזושהי שאיפה, נגיד, להוסיף משהו, לשנות משהו. או מיטיב, כן. עוזר מתוך רצון לשיתוף פעולה וכולי, אבל יש פה עדיין איזושהי, אה, אה, בואי נגיד, ממכון, ממקום מסוים זה נובע בצורה מאוד מאוד עדינה, עדיין מאיזושהי אי נחת. או מאיזשהו נגיד חשש כאילו שאם אני לא אהיה ידידותי בואי נגיד, אז משהו אצלי לא בסדר. אפשר להגיד שלפי בקשתה של בת שבע אנחנו נחוש שלה יותר ידידותיות ופחות השתלות נפש? אבל גם אני רוצה להגיד... בדיוק, בדיוק. אבל מאוד חשוב להגיד שאנחנו תמיד צריכים לראות... אני ממש אוהבת את הסיפור הזה. מאוד. מאוד חשוב לראות כאילו מה זה אצלנו ומה זה אצלו, כאילו, האם... איפה אפשר לתת כן. היום הייתי בגן ילדים והגנינית צעקה לילדים נורא. זה ממש לא היה במקום. אבל מצד שני, עיבר היום עכשיו, ותכנשי לה, ובאתי מתוחה, ובאתי וכל מה שאתם רוצים, מה? צעקה? צעקה, כן. צעקה את כולם בחדר צפופים כזה, וזה היה. עכשיו... קשה לה, אני מבינה אותך, היא לא רוצה את זה, היא רוצה להוציא את ה... הזה של על הילדים. יכול להיות רעה ולהגיד ג'ינה זה לא בסדר, ככה לא מתנהגים ולא... לא עשיתי כזה, הייתי דיוקומית, קיבלתי את זה שג'ינה עכשיו זה לא הדבר הרצוי אולי, אבל זה לא משנה. כי זה המצב, אני לא אשנה אותו כרגע, אני לא אוכל לשנות אותו. לא יודעים שהם שיושבים מסכנים, לכבד את זה. זה היה יצו לי שם בגן, לא הייתי כבר בפיסות, מה? את לא היית רוצה שילד שלנו יהיה גם גן, גם זה מחסל ילדים, זה לא גן. אבל לא, אני עדיין לא הבנתי נגיד, עכשיו אתה. אתה בידותיות? כן, אני משתדל. כן, אני משתדל. בשביל להיות בידותיות צריכים להשתדל? כן. בניגוד לאקונימי. שזה כאילו בחירה? הדיפולט. כן. מה? זה בחירה? זה בחירה, כן. Okay. זה בחירה, בוא נגיד ככה. אם אתה מטפח את זה כל הזמן ועושה את זה עוד ועוד ועוד, זה ברור שזה נהיה טבע שני, והבחירה היא כבר הרבה יותר כאילו, אתה רק צריך לתת לו איזה דחלק כזה קטן והוא, והוא שמה. למי? כאילו. לא נדבר על זה. לא זה בשיעור הבא. כן, כן. לא, לצורך, לא לכיוון, כן, לתת כיוון כאילו למיין שלך, זה הכל מצבים של מיין, כמו רגע לפני שנכנסים לבית, נגיד, כן, כן, כן, כן, שאתה מודע, כן, כן, אז את מבינה, אני מקווה שהבן שלך לא אומר ככה לבית, ברור שכן. מה? כל היח שלי לי. אז, אז, ובכלל, אמרתי שוב פעם, באינטראקציה עם אנשים שהם... כמובן, יותר קל לתרגל לקוינימיטי עם אנשים שיש לנו פחות קשר אליהם. ברור, טבעי, איבנטואלי, בעצם אם תצליח להגיע לידידותיות, אבל שאין בה שום אלמנט של רצון לקבל משהו בחזרה, ההבדל בין זה ובין אקווינימיטי הוא נגיד כן, תיאורטי בלבד. אבל גם לקבל חזרה דברים מאוד קטנים, זאת אומרת אם זו הייתה קבוצה נורא מנוכרת, אז יכול להיות שלא הייתי רוצה לבוא ללמוד כאן, להגיד, הייתי צדורה כזאת, שבגלל זה עזבתי, כי היא דיברה בצורה נורא מוכרת לאנשים, והיא מורה נורא נורא נורא נחשבת, כאילו אינטלקטואלית, היא נזפה בהם כל הזמן, לא, היא, אז יצר מצב שזה נורא כפחדור, בגלל שאלות, וזה לא מצב שיכול להיות בלימוד, אז האינטרס הוא לא האינטרס, אז זה שאני רוצה זה להרגיש טוב, זה לא כי אני רוצה משהו. אבל מנוכח בסדר, בסדר, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל שוב, תראי, כימור... לא, אפי אומר, אין שני מצבים בחיים, או ידידותיות, גם, גם וגם, גם, יש עוד מצבים בחיים. <laughs> אתה לא יכול לבחור לא או זה או, או זה. זה. לא, זה. לא, אין, זה. לא אין, אין, אין גם וגם. אין ביחד יש את שני... יש או, או זה אתה לא יכול בשנייהם להיות באותו רגע. אם אתה עוד לא בתרגול בודי, אז תהיה עדיף אותי. כן, כן, כן, כן, כן, כן, ברור, מה זה, זה, אנחנו מדברים על ארבעת המצבים שהם כולם כבר חיוביים לחלוטין, זאת אומרת, יש שנאה ויש קנאה, ברור, ברור שאתה יכול ואתה גם נמצא בהם, כן, כן, אבל זה ארבעת, זה ארבעת המצבים שהם מומלצים, כאילו, ולמה הם נקראים, ארבעת המעלות שאין להם שיעור כי אותן אתה יכול לטפח בלי סוף כאילו ועדיין יהיה בסדר זאת אומרת אין יותר מדי מזה מה ראשון? ידידותיות, מטא אמרת על ארבעה? כן ראשון זה ידידותיות? כן והשני? חמלה שמחה והשתוות הנפש תגיד, יש מסקנת פרקפיקטים שאפשר להגיד שאקוינימיטי הוא באמת סוג של אולטימי גול כזה? זה כן. מה שבכל מקרה בחיים האלה אתה נראה איך אתה בדרך. לא, לא, לא. לזה אני לא מקבל. רגע, רגע. יש לך... לא, לא, לא, אני לא לא לא רוצה לא לסייג את זה. את זה. זאת אומרת, mm -hmm. יכולים... בואי נגיד, להגיע לאקוינימיטי של 24/7, נגיד שכרגע אני מקבל ש... אבל יכולים להיות לך רגעים של אקווינימיטי והם יכולים ללכת ולהיות גדולים יותר ויותר עכשיו בואי ניתן דוגמה רגע, רגע אם את נמצאת במדיטציה ואת במודעות מלאה ואת מקבלת כל מה שמגיע ללא שיפוטיות את נמצאת באקווינימיטי אבל זה, לא זה מחלחל גם לשם. אבל לא. לא. זה אוקיי, זה רגע, בסדר, אבל בבוק. זה יחלחל גם לשם. עכשיו בואי בוא בוא בוא נתחיל עם אנשים. זו שאלה כן. גדולה, וזה המחיר של בודהיזם, וכל מה שאת רוצה. ולא, אתה אתה אתה יכולה, את אחרי. יכולה, בהחלט. אני רק מציג את הדרך. הרי אנחנו לא גוררים אף אחד באוזן. אנחנו מציעים אופציות, כן? כן? כן, מי שרוצה, בואי נגיד, רוב האנשים מתאהבים בדרך, והדרך ארוכה היא ברבה, כן, לא. מה? רוב האנשים לא. לא, לא, לא. אלה שכבר נופלים, <אח> מתדרדרים <אח> לבוקיזם. אבל היו פה שתי, שתי תלמידות שאמרו שביחס עם האימא, החולה, גם פרידה אמרה את זה וגם פנינה אמרה, היא תהליך שהי... שהיא נכנסת לאימא, פתאום היא באקווינימיטי. היא פשוט, היא הבינה ש, שזה הרבה יותר טוב לה וכמובן גם לאמא שלו. הייתה סוגלת כל הזמן ומתייסרת. שם, שם בעצם כאילו האלטרנטיבה זה בין קומפשן וקווינינג. Okay. היא הייתה בידידותיות היא היא קודם, אבל היא סבלה. היא סבלה נורא, היא הייתה מתלוננת על זה. ופתאום היא אמרה... אבל... מי סבל? בגלל אה, שאמרתי אינה. לך שבידידותיות יש תמיד אלמנט מסוים של... ציפייה לרקוזיטי, זאת אומרת לתגמול. תמיד יש שם משהו, הוא עדין, הוא כבר לא במצב של ממש טרנזקציה, זאת אומרת זה לא אם אני אעשה לך ככה אתה צריך לעשות לי ככה ואם לא תעשה לי ככה אז אני אכעס בזה, אבל עדיין יש את הציפייה הבלתי מודעת לזה. למרות שאני שמעתי את זה על הימה אומר כן. שלא משנה כמה ריקרית היא תמצא, לא משנה כמה תהיה בדרך איפי ווסטן. כשזה מגיע לאימא, כן. זה מחוץ, לא תצא, שם הבודהיזם לא מצליח לנצח. כן. אבל אני לא חושב, זאת אומרת. את יודעת שאצל היפנים זה הפוך. אצל היפנים הרי כל החיים מחושבים לפי חובות. כל הזמן אנשים בודקים מה הם חייבים למישהו אחר, זה הכל ככה הולך וזה, ואומרים יש מישהו אחד שבחיים אף פעם לא תצליח להחזיר לו את כל החור, וזה האימא, שמה זה דווקא... גם אצל היהודים, זה אבל... אבל זה לא אומר שאתה לא קצר אינטלקי. לא, לא, לא, אבל שמה זה לא יהודי, זה לא פולני, זאת אומרת, זה, לא... זה באמת כן. חשוב. כן. כן. אז... אבל euh... השאלה הגדולה היא האם האימא לא מצפה לתגמול. היא יושבת ככה עוד כן, בדיוק. אז שוב אני אומר, ברגע שהילד נולד, באותה שנייה אנחנו באמת חשים אליו אהבה בלתי מותנית בכלל. בלתי תלויה בדבר. בלתי תלויה בדבר. אחר כך... קוריטורים. אנחנו כבר... אני שנייה, אם אפשר, אני רוצה לחזור שלך, אוקיי? ולהוציא okay. אותך מהסיפור, אבל הדוגמה okay. שנתת. יכול להיות אותה סיטואציה שאת מתארת, שבאמת גננת במצוקה ומוציאה הג'אנה על הילדים, לא משנה איפה, מפעל או זה. Okay. ויש <תק> איזה <תק> עוד <תק> גננת אחת, שאני לא יודעת באיזה מצב היא, ביקור, היא לא בעקבותי, אבל היא בעוד איזה מצב שלא מוגדר באופן איזו... Okay. והיא רואה אותה. צריכה להרגיע אותה, צריכה להכין אותה, ואז זה גם היא תגיד, איזה מזון שהיא הייתה שם, כי אף אחד לא ראה אותי. יכול להיות, אבל זה לא היה המצב. כן, כן, בשבילי ב... האמת יכול להיות. אבל זה לא היה המצב, אני הרגשתי שזה לא המצב. את לא יודעת. אני הרגשתי, אני לא יודעת, אני הרגשתי... את לא מדברת עלייך, אני אומרת שבכל סיטואציה... בכל סיטואציה, אבל הרעיון הוא שאם אתה פתוח, אם אתה בלי אגו, ואם אתה בלי ציפיות, ובלי שיפוט, יש לך אפשרות להרגיש יותר טוב את מה שקורה. בואי נשאל אחרת, את מסכימה שיש סיטואציות שהתגובה הכי טובה זה לא לעשות כלום? כן. זהו, זהו. לא אמרתי שזה הכלל או זה החוק. יש מקרים כאלה. זה ברור שבהמון מקרים הכי טוב לבוא לבן אדם ולחבק אותו ולהגיד לו זה, אבל זה לא תמיד, זה לא כלל. לפעמים, את צריכה, נגיד, לתת לבן אדם... בסדר. אוקיי. בסדר. אני נדע עם זה בגלל שאני מביכה שזה כן שיפוטיות ומאוד אכזרי בקופי האדם. היא אומרת שאין לו לאן ללכת. הוא ואי אפשר גם לעזור לו והוא לא יקבל עזרה. וזה עצוב. זה שיפוט. בסדר, בסדר. בואו נפסיק פה. אני חושב שמיצינו את הנקודה. זה לא חשוב אותו רגע. היא לא רצתה כלום. אנחנו... ו... ובסדר, זאת אומרת. אני לא מציע ש... וגם... לא ממש הנושא שלנו, היא שאלה לקוינימיטיב, אנחנו כבר... לא, כי זה מושג שפועל אפשר לתחוס אותו. אפשר לתחוס אותו והמילים לא מכסות אותו. לא, באמת, זה דבר שצריך מראש להבין. זה מוגבל, היכולת שלנו להסביר מה זה מקובל. בגלל זה יש בעיה לאנשים, זו בעיה אמיתית. לא משנה, בואו נמשיך קצת, מספיק, טובו, לתאר, חבר'ה, ביקשתי להפסיק, נו, אני ממש מתחנן, בואו נמשיך ונעשה דברים אחרים, אנחנו כבר לא פרודוקטיביים, בואו נגיד, אמרנו מה שאמרנו, אנחנו נחזור לזה בעוד, נגיד, חצי שנה, ונראה, בסדר? ומעכשיו, פעם לפעם, אני אזכיר את זה, כאילו, אבל... אוקיי, עכשיו אה, אה, אה. עוד כמה מילים אה, 아, משהו די חשוב דיברנו על שלושת המאפיינים של הקיום ואמרנו אחד זה הכל משתנה, הכל חולף שני זה הכל ריק והשלישי הכל דוכה זה נשמע נורא מדכא זה נשמע מאוד שלילי עכשיו אפשר להציג את הכל גם הפוך מה זאת אומרת? מהצד החיובי שלו בואו נבין, בודה התחיל בכלל עם זה שהעולם הוא סבל עכשיו, למה הוא התחיל עם זה? בין היתר מסיבה דידקטית כי אם אני אומר שהחיים הם סבל אני מושך את תשומת ליבך לפחות יש סיכוי שיש לך איזושהי נקודה של סבל שתעניין אותך לבוא. אם אני אגיד לך הכל סבבה, אז תגיד בסדר, ואולי תמשיך הלאה. בקיצור, אז ככה, מצד אחד אנחנו אומרים שהכל משתנה והכל אימפרמננס וזה. מה הצד החיובי של זה? בעצם, שינוי אומר חיים. אם היה משהו שהוא בלתי משתנה, בהכרח הוא קפוא ואפילו מת. זאת אומרת שאם אני מבין שכל דבר, כולל אני, משתנים, בעצם אמרתי שאני וכל דבר חיים. עכשיו, ברור שאם זה משהו שמשתנה בקנה מידה של אלפי שנים, כמו איזה הר, אפשר להגיד כאילו יש בו קצת פחות חיים, <laughs> יש בו, אבל יש בו איזשהו ואם אני מדבר על משהו שמשתנה בקצב יותר מהיר אז יש בו יותר חיים, אבל בעצם חלופיות או השתנות או אניטשה עם פרמננס זה מהבחינה החיובית זה חיים, זה אינדיקציה של חיים, זה אחד דבר שני זה האמפטינס של דבר אין קיום כשלעצמו פה אתם כבר לבד מה הצד החיובי של זה תלות הדדית, הכל תלוי אחד בשני הכל רקמה אחת אנושית גדולה וכל דבר תלוי בדברים אחרים אוקיי okay. אז, אבל אמפטינס יש לו טעם כאילו שלילי. זה... <אח> לא, כשאנחנו באמת מבינים אמפטינס, אנחנו באמת מבינים שבעצם זה התארות מותנית, וזה אינטרבינג, וזה שלא הוגיות, וזה שהכל תלוי אחד בשני, אז באמת אין באמפטינס שום דבר שלילי. אתה גם יכול להגיד שב... <אח> עכשיו, השלישי, שזה דוכא, אז שני דברים. דבר ראשון, אם אני אומר שכל החיים, או רוב החיים, זה סבל, אז בעצם מה ההפך מדוכא? סוכא, וסנסקריט סוכא זה מתוק, כאילו. אבל בעצם, אם אני כרגע... לא נמצא בסבל, אז בעצם אני נמצא כרגע בנירוונה. אבל נירוונה זה לא שום דבר יותר מאשר חוסר סבל. אבל, שוב, חוסר סבל עם מודעות. זאת אומרת, אם השולחן לא סובל, עדיין זה לא אומר שהוא בנירוונה או הנירוונה שלו היא מאוד מאוד דלה אבל אנחנו בעצם זה אומר עכשיו תשימו לב באופן בסיסי המצב הטבעי שלנו כשאני אומר טבעי זה נגיד מה שנקרא בודה ניצ'ר, זאת אומרת, המצב שלנו הטבעי הוא להיות בחוסר סבב, בנירוונה. אנחנו חינכו אותנו וחינכנו את עצמנו להעמיס על עצמנו כל מיני מחשבות, כל מיני דיבות, כל מיני מילים, כל מיני בעיות שהן בעצם גורמות לנו שלא נהיה בנירוונה. אבל אם נפסיק להתערב, נפסיק לעזור לסיטואציה, אנחנו יכולים להגיע שוב פעם למצב של שקט. כן. כל הריקות, יש גם איזושהי מלאות, כן, נכון, כן, כן, כן, תלות הדדית, לא חלוקיות, אלא חיים, אלא נצחיות או חיים, או הישארות, זה החלק השני שלך, נכון, זה מה שאני אומר, אז למה בואו נעשה מינוס אחד לעבודה, אז כזה בסופו הכל, כן, היה שלישי במדוקה, לא דוקה, נירוונה, כן, נירוונה, כן, כן, למה לדבר רק על הצד השני, אז אני אגיד לך למה, מה שקריב לי את זה, שאתה אמרת שרוב הזמן אנחנו לא בסדר, אנחנו נירוונה, או בסוג של אדישות, בסוג של או חוסר מודעות, רגע, רגע, אם אתה בחוסר מודעות, אז אתה לא בנירוונה, בסדר, אוקיי, אבל אני לא בדוקה, תאמין לי, והאליטות תוקפת אותי כל פעם שאני בחוסר מודעות, בסדר. בסדר, אז שוב צריך להבחין בין מצב שאתה במודעות מלאה ואין לך סבל ובין מצב שאתה או ששתית משהו או שאתה סתם מטושטש או שאתה ילד שעוד לא מבין מה קורה לו או שאתה אהב על מקצועי, זאת אומרת כל המצבים האלה הם לא אירוונא אתה לא לימדת את הרגשות החיוביים, אנחנו עכשיו רבים. כן. ולכן לימדת אותנו את הרגשות הרעלים, וגם כן מאוד התעצבנו. כן. עכשיו לימדת אותנו על הריקוד, והיה לנו קשה, עד שבאת עכשיו עם הצד החיובי. כן. אז אולי בכלל תלמד אותנו רק את הצד החיובי. כל היום כמעט רק דיברנו על ארבעת המצבים הטובים. אבל א', אתה צריך להבין שככל שאני אדכא אותך... כן, תשמח יותר כשאני אוציא אותך מזה. <מח> אבל, <מח> לא, לא, ומה שחשוב בעצם, זה כשהבודה <מח> התחיל <מח> עם זה, זה בגלל שלמרות כל מה שאני אומר, ואני יכול להגיד שהמצב הטבעי שלנו זה נירוונה, בטח כשאנחנו מגיעים לראשונה למצב הזה, אנחנו לא שם. כי רוב הסיכויים שאחרת לא היינו מגיעים. אז זה ברור, זאת אומרת, א', זה נכון, זאת אומרת, יש כאילו תורות רוחניות שאומרות, הכל טוב, הכל סבבה, פה תראה כמה טוב אנחנו יכולים לעשות לך וכולי, אז זה לא, זה, מבחינה מסוימת אתה יכול להגיד, זה רק עניין של טקטיקה, וזה לא הטקטיקה הבודהיסטית, וזה לא הטקטיקה הבודהיסטית, בין היתר בגלל ניתוח ברור של המצב של האנשים כמו שהם וגישה אליהם מהסיטואציה שהם נמצאים בה אבל... זה יותר עסקי בעובדה. מה? זה לא יותר עסקי. עם אתני זה. מה מה? כן מה הצורך, כן, בדיוק, מה הפיין של הלקוח? ולמה שהוא יבחר בו כן. נכון. זה גם צוות, מה? זה גם צוות, נפטר עריכות, כן, כן, כן. אז, זה חשוב, זאת אומרת, כי גם אם תחשבו, נגיד, זה האמת הראשונה, זה האמת של הסבל. האמת השנייה, זה האמת בגלל של סיבת הסבל. האימת השלישית זה וואלה נרוונה, זאת אומרת אפשר לצאת מהסבל, זה הצהרה והוא לא אמר זאת אומרת, שזה ייקח לכם הרבה חיים, הרבה גלגולים זה, זה הוסיפו אחר כך, הוא כן אמר את זה כמה פעמים אבל לא תמיד, זאת אומרת זה ברור שאם הוא פוגש אנשים שמאמינים בגלגולים וזה אז אפשר להכניס להם את זה גם והאמת הרביעית זה מאוד פשוט, זה תראו, יש שמונה סעיפים, יש לך צ'טליסט, אתה רק צריך לעשות את שמונתם וגמרנו, והכל, אז איפה פה השליליות? איפה פה הפסימיות? איפה פה ה... מה זה האחרון? האמת הרביעית, שזה שמונת הנתיבים, שאותם צריך לעשות בשביל להגיע לאמת השלישית, לנרוונה. אז... אבל שוב, אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו ולראות האם ואיפה אנחנו עדיין סובלים או האם ואיפה יש לנו עדיין מתח זה שבסוף, אם ירצה השם, נגיע ל ונגיע לנירוונה זה לא אומר שאנחנו באמת כרגע נמצאים שם ו, וזה בעצם הדברים היחידים שאנחנו צריכים לטפל בהם זאת אומרת, כי מה שבסדר אם זה בסדר לא צריך לטפל בו כן, אם אין לך מה לעשות אתה יכול לטפח חמלה, אתה יכול לטפח אהבה אתה יכול לטפח זה, אתה איתי דרך אגב אי אפשר לטפח <ש> <ש> מסוימת כי זה, אה, אה, זה תכונה תוצאתית זאת אומרת זה חוסר אחרי הבנות כן אחרי כן הצלב. כן כן וזה חוסר של כל <שיר> זה חוסר של כל דבר אחר אז אי אפשר באמת לטפח את זה זה מגיע מעצמו בעצם כתוצאה מכל יתר הפעולות אתה לא יכול כאילו אתה לא יכול להגיד לעצמך עכשיו אני רוצה להיות באקווינימיטי כי באותו רגע אתה כבר לא באקווינימיטי כי אתה לא הטלת על, על עצמך איזושהי מטלה ואז אתה כבר לא, לא באקווינימיטי מה עוד יש לנו היום? אוקיי, okay, נדבר רק על, על, על משהו יותר כללי, כאילו קצת, אלא אם כן למישהו יש שאלות, כי יש לנו עוד כמה דקות ואפשר לתת לנו את השאלות. אז אני רוצה לדבר על משהו שהוא לא, הוא יותר כאילו חצי טכני, אבל הוא לא באמת טכני. וזה בעצם, מהו תהליך, אה, נגיד הלימוד, שמומלץ כאילו על ידי הבודהיזם כמו כל דבר זה כולל שלושה שלבים הראשון זה אה, אה, לשמוע או לקרוא ולהבין מבחינה אינטלקטואלית ו, וזה יכול להיות למשל כמו, ב... כן, ניתן דוגמה, הנושא של אקווינימיטי זה לשמוע או לקרוא שיש דבר כזה. ופה אני רוצה להגיד משהו על הנושא, ש... אני חושב שכבר הזכרתי את זה, אבל הבודהיזם נגיד, זה צורת חיים, דעת, פילוסופיה, לא משנה מה שתגידו, שלא מאמינה באמונות. זאת אומרת, אתה לא צריך להאמין לשום דבר שאומרים לך. באופן עקרוני, בודה שאל את התלמידים שלו, למה אתם חושבים שמה שאני אומר זה נכון? אז התלמיד הראשון קפץ ואמר, כי הבודה אמר את זה. אמר לו הבודה, לא ולא. צריך להאמין לי, אם בדקת מה שאני אמרתי וראית שזה נכון ואיך בודקים? כמו שצורף, בודק את הזהב הוא שורט אותו, הוא עוצר אותו, הוא מתיך אותו עושה לו כל מיני בדיקות ויודע אז שזה זהב אותו דבר, זאת אומרת אבל בניגוד לזה שלא צריך אמונה מבחינה מסוימת כן צריך משהו שדומה לאמונה אבל הוא לא אמונה וזה אמון מה זאת אומרת? זאת אומרת אם יש משהו ולו דבר אחד שראיתם שמעתם או קראתם ניסיתם וראיתם שזה נכון אתם צריכים לתת טיפה אמון זאת אומרת ואפילו רק להגיד, יכול להיות שהדבר הבא הוא אפשרי, אבל זה כן אומר לתרגל. זאת אומרת, זה כן אומר, כאילו בצורה הכי בסיסית, זה כן לעשות מדיטציה, למרות שגם זה בעצם, זה עניין של אמון. זאת אומרת, אני אומר לכם, אם תעשו מדיטציה, תתקדמו. אז תעשו קצת מדיטציה ותראו. אם אתם לא מגיעים לשום מקום, אז או שלא הדרכתי אתכם נכון, או שהסיפור הוא בכלל, כולו, אין בו שום דבר, ואז באופן הכי טבעי, אתם לעשות מדיטציה. זה מה שרציתי לפעול. כן. באיזה שלב מותר לי להפסיק. כן, ליאמר. לא, לא, באמת עכשיו אני שואלת את זה. נגיד עכשיו, אני מנסה לחשוב על כל מיני סיטואציות בחיים שבהם העקרימיניטי, כמו שאני מבינה אותו, הוא נכון. כי זאת הדרך היחידה שלי ללמוד. כן. לחפש סיטואציות בחיים שלי שמתאימות למשהו. כן. כל מה שאתה אומר, אני מנסה ליישם באיזשהו כן. מקום בחיים שלי, כמו כן. גן הילדים. כן. אז אני אומרת, והמדיטציה, הנשימה, היא... שהוא איזה סוג מסו, מסוים של תרגול, ומה שאני הבנתי שתריך, ש, שלא צריך, אלא שאני רוצה להגיע אליו, זה כמה שפחות לברוח למחשבות, וכמה שיותר להיות מרוכזת פה ופה. איך הדברים קשורים ביניהם? זה מה שאני, אני מבינה שזה קשור, okay. אבל אני רוצה להבין, למשל, okay. מה okay. המדיטציה, okay. היא עושה טוב פיזית, זה ברור. היא עושה טוב גם נפשית, זה ברור. אבל מה הקשר בין נא ובין לא לסבול, למה אתה חושב כל כך שזה מה שכל כך חשוב? זאת אומרת, יש הרבה דרכים להגיע למצבים טובים בחיים. נכון. לא רק במדיטציה. לא אמרתי שרק במדיטציה. לא נתרסתי על אקסקרוסיביות, זה עוד דרך. אבל תראי, כל הבודהיזם בעצם הוא ראייה נכונה של מצב הדברים. עכשיו, בשביל לראות נכון מה קורה לנו, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו בסיס של שקט. Okay. עכשיו, הדבר הראשון, אני חושב, שרובנו רואים במדיטציה, זה כמה מעט אנחנו בעצם בעלי הבית. כי או שאנחנו חושבים יותר מדי כאילו, או שאנחנו נרדמים. עכשיו, זה בעצמו כבר לקח סופר חשוב, כי רוב האנשים, ואני ביניהם, מסתובבים בהתחלה, והם בטוחים, שהם מנהלים את המחשבות שלהם. זאת אומרת, המחשבות שלהם זה שלהם. במדיטציה אנחנו מתחילים לראות שהמצב יותר מסובך. בעצם המחשבות מנהלות אותנו ולא אנחנו את המחשבות. אז בגלל זה למשל יש משהו שנקרא חשיבה חיובית, כן? תחשוב חיובי, יהיה חיובי וכולי. מבחינה זאתי זה נותן לך אישוש להנחה שאתה מנהל את המחשבות שלך. הנה אני עכשיו אחשוב חיובי והכל יהיה חיובי. באיזושהי נקודה, פתאום אנחנו רואים שלמרות שאני חושב חיובי, הדברים הם עוד לא חיוביים. אז לכן, זה, אין שום ספק שלחשוב חיובי יותר טוב מאשר לחשוב שלילי. אבל עדיין, זה לא כמו לעשות מדיטציה ובאמת לראות מה קורה. זאת אומרת, המדיטציה הבסיסית ביותר, שהיא המדיטציה שאנחנו עושים פה, זה המדיטציה ששם אתה. זה ראשית כל להגיע לאיזושהי סיטואציה בסיסית שאנחנו פחות מבולבלים. יש לנו פחות מחשבות שהן בלתי נחוצות. רוב הסיכויים שאם את עכשיו עושה מדיטציה ומגיעה לך איזושהי מחשבה טורדנית, סיכוי טוב שאחרי הפעם הרביעית את תראי שהיא מחשבה טורדנית בזמן המדיטציה. התקווה היא שגם כשלא תהיי במדיטציה פורמלית אז אולי לא בפעם הרביעית אבל בפעם השמינית אבל תחתכי לה את הזנב כאילו להנחש הזה שמסתובב מסביב עצמו וכל הכוונה במדיטציה בעצם זה הגיע לזה שכשאנחנו לא במדיטציה זאת אומרת אנחנו לא בעשרים דקות האלה הדברים יחלחלו לשם והם מחלחלים לא תוך יום ולא תוך יומיים, אבל הם מחלחלים. זאת בעצם המטרה הראשונית של המדיטציה שקוראים לה שם אתה. אחר כך יש עוד, יש מתקדמים, עולים בסולם הדרגות, ויש מדיטציה של טיפה שנעה וכולי וכולי. אבל קודם כל אתה צריך להיות מסוגל א' לראות מה קורה לך, ואחר כך אתה מסוג... צריך להיות מסוגל להיות בשקט. זה נראה כאילו בהתחלה מבחוץ זה נראה כאילו משהו בלתי אפשרי אבל אפשר להגיע ברבע שעה ל-20 דקות של שקט פשוט שקט ואם אתה בתוך השקט ועדיין דברים עולים זה כבר משהו לגמרי אחר כי אתה רואה אותם ברזולוציה הרבה יותר גדולה ובכלל מבחינה מהצד השני, מדיטציה מגיעה גם לזה שהמודעות שלך הרבה יותר ברורה, הרבה יותר ממושכת, הרבה יותר חדה, וזה גם כן, זה קשור לכל הדברים שאמרנו. למשל, אתה רואה הרבה יותר מהר כשעולה בך משהו. יש סיכוי הרבה יותר גדול שאתה תוכל להתייחס אליו. סיכוי הרבה יותר גדול שאתה תוכל, אם זה משהו שאתה מזהה כמשהו שאתה לא רוצה, אתה תוכל הרבה יותר מהר להפסיק אותו. אתה תוכל הרבה יותר מהר, אם זה משהו שאתה כן רוצה, אתה תוכל הרבה יותר מהר לטפח אותו, וכולי וכולי וכולי. וכו. אז זה התשובה לשאלה שלך, ומה אני אז אמרתי, 아, אוקיי, השלושה שלבים, אנחנו, תכף נסיים. דבר ראשון אנחנו שומעים וקוראים ומבינים מבחינה אינטלקטואלית זה חשוב אנחנו בעיקר במערב רובנו אנשים שחיים בראש דבר השני פה מגיע בעצם מה שאת אמרת אנחנו מהרהרים בזה ואנחנו בודקים האם יש איזושהי סיטואציה בחיים שלנו שמתאימה לזה, או שסותרת את זה. לא צריך. זה לא... אנחנו לא צריכים רק למצוא דברים שבאמת מאששים את מה שאמרתי, אבל ברגע שאני מביא דבר מהחיים שלי, שאו מאששת זה או סותר את זה, אני כבר מתייחס לזה בצורה יותר רצינית. זה לא ששמעתי משהו ורשמתי, זה לא שלמדנו את uh, תולדות ספרד במאה ה-16, ואפילו לא משהו שלמדנו על מבנה הלבלב או משהו כזה אלא שמעתי משהו, עכשיו אני בודק אותו אני בודק אותו שוב מצד אחד מבחינה אינטלקטואלית ומצד שני גם מבחינה קצת יותר אמוציונלית מה זה... האם יש פה משהו למשל שמעורר בהתנגדות? למה הוא מעורר בהתנגדות? עוד לא צריך תשובות באמת אבל צריך להתעסק עם זה יותר ויותר הדבר השלישי זה בעצם אנחנו רק לא עושים את זה כמעט אבל יש גם שלב כזה שעל הדברים האלה עושים מדיטציה אבל לעשות מדיטציה על הדברים האלה בשביל זה צריך קודם כל את הבסיס של השקט כשבא אליי מישהו ואומר אני כבר יכול להיות בשקט וזה, אז, אז זה המקום להמשיך ב, ב, ב, בדברים האחרים. ו... בוא נגיד ככה, אם אנחנו אה, אה, לא מסכימים משהו מבחינה אינטלקטואלית, אז צריך לדון בו לא מסכימים משהו מבחינה אמוציונלית, <coughs> לא זה קודם כל עבודה עם עצמנו. זאת אומרת, לראות למה לנו זה מפריע, למה אנחנו חושבים שזה בלתי אפשרי. ושוב, אני מז... מדגיש, זה לא שאנחנו צריכים לצאת מתוך הנחה שזה נכון כי בודה אמר את זה, ובטח לא להגיד שזה נכון כי אפי אמר את זה, זה בכלל לא... אבל אם אני יוצא מתוך ההנחה נגיד אמונית, אלא אמונתית אמונית, שאני מאמין שיכול להיות שזה נכון, אז למה, למה זה מפריע לי אמוציונלית? יש דברים, כל אחד מאיתנו, נגיד, אני אזרוק פה את הפילפילון שמסתובב, נגיד, אין אני. לרובנו זה מפריע. לא, זה בסדר, אין אני זה... תאמין לי, אם תקבל לגמרי שאין אני, עשית כבר שלושת רבעי עבודה. תתחיל. אני מרשה לך להתאמן עליי.